eraz a, gauko bostkaldia izan da egun talaua jende bostkatzeko egun ta iru bohoka segitzeko, eta bat suri Horrek esan nahi du greba movimenduarekin aurrera jarritzen duzuela da. Da, eta biar izango dugu berze biltzak gana usia bai